48. Megálltam az oltár előtt, végig simítottam királyi lovas testőrségi elejét, és néztem, ahogy meg szinte lebegve közeledik felém. Sok fejtörésembe került kiválasztani a megfelelő zenét a bevonulásához, és végül Handel, az Isteni Fény örökforrása című művénél kötöttem ki. Most, amikor a szólista hangja felcsendült a fejünk fölött, úgy éreztem, jól választottam. Valójában, mi alatt meg egyre közeledett felém, minden döntésemért hálát adtam. Csodával határos módon még a zenét is hallottam a saját szívverésemen át, amikor meg odalépett hozzám és megfogta a kezem. A jelen megszűnt létezni, és megrohant a múlt. Az első tétova üzenetváltásaink az Instagramon, az első találkozásunk a Soho House-ban, az első utazásunk bocvanába, az első izgatott üzenetváltásaink, miután a telefonom a folyóba esett, az első sülcsirkénk, az első repülőútjaink oda-vissza az Atlanti óceán két partja között, az első alkalom, amikor azt mondtam neki, szeretlek. És amikor tőle hallottam ugyanezt. Guy simberakott lába, Steve a mogorva hattyú, a brutális harc, hogy megvédjem a sajtótól. És most itt voltunk a célegyenesben, vagyis a startvonalon. Az elmúlt néhány hónapban nem sok minden haladt a tervek szerint, de emlékeztettem magamat rá, hogy ezek egyike sem maga a terv. A terv ugyanis ez, ez a szerelem. Apura pillantottam, aki a folyosó utolsó szakaszán kísérte meget. Nem az édesapja, de mégiscsak egy apa, és meg nagyon is értékelte. Nem kárpótolta ugyanaz apja viselkedéséért, azért, ahogy a sajtó kihasználta, de sokat segített. Jane néni felállt és felolvasott egy passzust mami tiszteletére. Az énekek énekéből. Meggel közösen választottuk. Kej fel én, mátkám, én szépem, és jössz te, Tígy engem, mint egy pecsétet a te szívedre, mint egy pecsétet a te karodra, mert erős a szeretet, mint a halál, kemény, mint a sír, a buzgó szerelem. Erős, mint a halál, kemény, mint a sír. Igen, gondoltam, igen. Láttam, hogy az érsek remegő kizzel kirakja a gyűrűket. Én megfeledkeztem róla, de ő nyilvánvalóan nem. Tizenkét kamera szegeződött ránk, két milliárd ember nézte a tévében, fotósok a karzatról, odakint hatalmas tömeg tombolt és éjjenzett. Gyűrűt cseréltünk, megé ugyanabból a Velszi aranyból készült, amelyből kété is. Nagy azt mondta, hogy az arany szinte utolsó darabjából, az utolsó arany. Én is így gondoltam megre. Az érsek a hivatalos részhez érkezett, kimondta a szavakat, amelyekkel Sussex hercegévé és hercegnéjévé emelt minket. A nagy által adományozott címek voltak ezek, addig viseljük, amíg a halál el nem választ minket. Igaz, napokkal korábban is tettünk hasonló fogadalmat egy kis szertartás keretében, mi ketten voltunk jelen, és csak a két kutyánk, Gáj és Pula voltak a tanúink. Nem hivatalos, nem kötelező, csak a lelkünknek kellett. Mindkette hálásak voltunk minden embernek, aki a Szent György templomban és környékén tartózkodott ekkor, és aki a tévében nézte, de a szerelmünk a magánéletben kezdődött, és a nyilvánosság előtt lenni leginkább fájdalmat jelentett számunkra, ezért szerettük volna, ha szerelmünk első felszentelése, az első fogadalom is a magánügyünk marad. Bármilyen varázslatos is a hivatalos szertartás, mindketten kezdtünk is félni a tömegtől. Ezt az érzést erősítette, hogy a templomból távozva, a mosolygó arcokon kívül a mesterlövészeket pillantottuk meg elsőként. A háztetőkön, a lobogók között, a szalagok zuhatagai mögött. A rendőrség azt mondta, hogy bár szokatlan, de szükséges intézkedés. A soha nem látott számú fenyegetés indokolta.